Субота. 4 березня 1916 року. Ріхард Штумф бачить тріумфальне повернення допоміжного крейсера М'йове до Вільгельмсгафена. Безхмарна весняна ніч. Весь німецький океанський флот погойдується над дзеркальній воді неподалік від гирла Ельби. Можливо, тепер почнеться усе готово до бою. Навіть з шикарних офіцерських кают викинуто все зайве. Офіцери носять при собі пістолети, щоб зуміти підкріпити наказ силою. Це щось нове, викликане невдоволенням особового складу, що зростає. Уночі кораблі піднімають якорі. Ріхард Штумф чує знайомі звуки, серед них і ті, що видають вібрації трьох парових двигунів. Вони поширюються по металевому корпусу судна, подібно до биття пульсу, але він не впізнає напрямку. Замість звичного північного курсу до безлюдного північного моря уся ця маса сталевих кораблів, затемнених, нечутних, прямує на північний захід, повз східно-Фризькі острови вздовж узбережжя. дивно. Настав ранок теплий, ясний і сонячний. Штумф стоїть на вахті, на містку лінійного корабля. Він справді задоволений погодою, своїм завданням, життям. Майже задоволений. Причина полягає не лише в погоді, та в тому, що флот нарешті щось робитиме. Сьогодні вранці на дошці оголошень поруч з радіорубкою було вивішено копію телеграми від головнокомандувача флоту, адресовано допоміжному крейсеру «Мьове». Вона містила три слова «Ласкаво просимо додому». Усім відомий допоміжний крейсер «Мьове». Він відзначився у війні на морі як її розуміли і Штумб, і мільйони інших німців. Сміливі маневри на просторах Світового океану, протистояння стихіям, перемоги над переважаючими силами противника. Мьове починав своє життя як пунго і був абсолютно пересічним невеликим транспортним судном, що перевозило банани з німецької колонії в Камеруні, поки не вибухнула війна. Не минулої кількох днів – як французькі війська, а за ними і британські, вторглися в цю колонію. Загарбники і тут сподівалися на швидку перемогу. Під час незграбної і тривалої військової кампанії, що тривала весь 1915 рік, німці залишили свої позиції одну за одною. І щойно стало зрозуміло, що настав кінець торгівлі бананами з Камеруном, принаймні на час війни. Як восени 1915 року «Пунго» був переобладнаний у «Мьове» – рейдерський корабель для дій на комунікаціях противника. Німецький флот мав близько десятка подібних кораблів. Ззовні вони схожі на звичайні морські транспорти з нейтральних країн, здебільшого скандинавських, але мали на своєму борту важке озброєння – міни – і замасковані гармати, їх головною мішенню стали торгові судна союзників. Страх і паніка, що вони наводили, ніяк не відповідали їх реальній кількості. Усі учасники воєнних дій відчували якусь незручність, бачачи, як ці непоказні суди топили більше кораблів, ніж увесь великий, дорогий і потужний флот разом узятий. Той факт, що великі лінійні кораблі в очікуванні нудилися в порту, нічого не роблячи, викликав чимало глизувань поміж цивільних осіб. Цей флот значних розмірів, до війни він поїдав третину всього військового бюджету, абсолютно пасивний, навіть непридатний до використання, як уважав дехто. Колишній головнокомандувач флоту зняти зі своєї посади за надмірну обережність, зазвичай отримував на свою адресу угідливі зауваження від перехожих на вулиці, здебільшого жінок. Наступні рядки можна було побачити надряпаними на стінах або почути від вуличних хлопчиків на вулицях Вільгельмс Гаффена. «Люба, батьківщино, будь спокійна, твій флот спить у порту». У цій ситуації Мьове ніби заповнював очевидний брак подвигів на флоті. Він вийшов у море в грудні під шведським прапором, і на його рахунку сьогодні як мінімум один ризикований похід. Він замінував фарватер поблизу найбільшої британської військово-морської бази «Скапа Флоу», і цим відправив на дно старий лінійний корабель кінг Едуард VII». Потім він попрямував навколо Ірландії до французьких берегів, обійшов Іспанію і Канарські острови нарешті перетнув Атлантичний океан і наблизився до берегів Бразилії. І весь цей час на своєму шляху він скидав міни або зупиняв торгові судна союзників. За три місяці він захопив 15 кораблів. 13 з них були потоплені, а два взяті в полон і відведені до порту. Вони вже хотіли сісти обідати, коли з лівого борту пролунали радісні вигуки. Штумп з іншими поспішили туди. У променях березневого сонця маленький мьове гойдуючись просувався вперед проміж рядів великих сірих лінійних кораблів. На його щоглі майоріли прапори всіх п'ятнадцяти кораблів, які він захопив або потопив. Старший офіцер виголошує тост, і всі підхоплюють його несамовито з усіх сил. На низенькому мьове вишукувався весь екіпаж. У відповідь летить радісне, гучне «Ура!». Штумф з подивом відзначає, що на палубі стоять кілька негрів у синіх сорочках і червоних шапочках. І просто неймовірно! Також кричать «Ура!». А потім почалося приголомшливе дійство як привітання весь ескадрон здійснює дивовижний у своїй синхронності поворот. Це було невимовне видовище. Трохи поодаль у золотих сонячних променях виблискував острів Гельголанд, море було смарагдового кольору. І враження було таке, ніби 50 прадавніх чудовиськ виконували свій тріумфальний танець навколо мьове, що повернувся. Я щиро жалкував про те, що в мене немає фотоапарата. Тріумф як виняток. Пізніше весь перший ескадрон знову входить у порт Вільгельмс-Гаффена. Там вони вантажать вугілля для бункерування до восьмої вечора. І відразу ж знову йдуть, поширюються чутки, що дійсно назріває. За кілька днів Ріхард Штумф занотує у своєму щоденнику. І знову жодної битви. Я пишу ці рядки в той час, як ми повернулися до гирла яде цілі й неушкоджені, не зробивши жодного пострілу. Сподіватися, більше нема на що наш бойовий дух. Занепало. Середа, 8 березня 1916 року. Едуард Мослі чує звуки атаки під Ед Дуджайлом. Нарешті на спіло підкріплення. Ще вночі, коли їх розбудив, страхітливий вибух, вони зрозуміли, Щось відбувається. Мослі повідомили, що це, напевно, плавуча міна, що призначалася для моста Шат-аль-Хай в тилу османської армії, яка натрапила на мілину і вибухнула. Знову стало тихо, і він ліг. За кілька годин його збудив вогонь, що вівся зовсім близько. Він визернув. Уже розвиднілося. Спершу Мослі подумав, що це їхня власна артилерія в Ель-Куті. Потім вирішив, що османська артилерія обстрілює британське підкріплення, яке, згідно з останніми повідомленнями, перебуває всього за 30 кілометрів звідси, на північному березі Тигра. Він видерся на дах подивитися. Удалині спалахи вогню – це гермати британців. Вони гатять по турецьких позиціях у Ед-Дуджайла, на південному березі річки, звідси всього 12-13 кілометрів. Вочевидь, підкріплення таємно переправилося через річку, вчинило нічний марш кидок і тепер пішло на прорив. Усіх, хто опинився в оточенні, охопило неймовірне хвилювання – при світлі дня можна було вже розгледіти, як османські частини форсованим маршем рухаються туди, де для них виникла загроза. Мослі знав, що планувалося підтримати британців, які прийшли на допомогу, і зробити вилазку або на півночі, або на півдні, залежно від того, на якій стороні річки точиться бій. Але він не чує наказу про заплановану операцію. Близько дев'ятої ранку він бачить, Довгі ряди голів, що піднімаються з османських окопів. Вони рухаються на південний схід. Тим часом грім битви наростає. Водночас османські з'єднання стягуються до Ед-Дуджайлу, а потім стає тихо. На горизонті більше не спалахують вибухи. Мослі вирішив, що тиша настала через те, що британська піхота досягла мети свого наступу, і почала ближній бій з використанням холодної зброї. Усе ще тихо. Оточених охоплює тривога. Що там сталося? Чому зволікають з наказом про вилазку? Спливають години. Нічого не відбувається. Гармати навколо Ед Дуджайла мовчать. Настає вечір. Навколо Тиша, 4. 9 березня 1916 року. Батько Вільяма Генрі Докінза забирає речі загиблого сина. Цього дня Артур Докінс отримує посилку, що прийшла кораблем через фірму Томас Кукисини від австралійської військової влади в Єгипті. У посилці лежать особисті речі Вільяма Генрі Докінза. Ось вони. Один кишеньковий ліхтарик з батарейкою, одна біблія, один шкіряний хаманець, одна книжка кишенькового формату, один щоденник, одні ножиці, один ремінь, три складаних ножі. Того самого дня о третій годині в Алькуті Едуард Мослі занотовує у своєму щоденнику. До нас так і не змогло прорватися підкріплення. Маємо неофіційну інформацію. Усі ми знаємо, що це була жахлива спроба, а не якась другорядна операція. Ми відчуваємо розчарування, але це якось звично. Адже у нас залишилося лише розчарування. Субота. Субота. 11 березня 1916 року. Ангус Бюкенен і туман на Кіліманджаро. Вони торують собі дорогу вперед, не будують її, а прокладають усією своєю вагою. Колонна складається з чотирьох-п'яти тисяч солдатів, кількох тисяч мулів і коней, безлічі гармат, возів з боєприпасами і ще з усілякими запасами, машинами – які ковзають у самому хвості. Колона рухається неспішно. На початку маршу, коли вони ще крокували піщаною рівниною, Б'юкенен озирався назад і в клубах пилу бачив залишені ним сліди. Вони нагадували тонку витку лінію, прокреслену в пустелі на ще незавершеній карті. Авангарду довелося вплутуватися в одиничні, короткочасні сутички з ворогом, Дорогою вони знайшли кинутий поспіхом німецький табір і спалили його. Тепер потрібно завоювати Німецьку Східну Африку. На папері все виглядає як масштабна і вражаюча операція. Точнісінько, як у Європі планується атакувати німців водночас з декількох сторін – Британці мають завдати удару з північної Родезії, бельгійці окупувати район на північ від озера Таньганьїка. португальці, як очікується, нападуть з півдня. Уже два дні, як Німеччина і Португалія перебувають у стані війни. Але головна операція розгорнеться на північному сході Німецької Східної Африки, навколо Кіліманджаро. Мета – провести класичну операцію з оточення, а потім – знищити ворога. Колона, у якій крокує Б'юкенена та інші королівські стрільці, повинна буде атакувати з півночі та виступити в ролі ковадла, утримуючи німецькі війська, які відступають, щоби молот, головна ударна сила, що наблизиться із заходу, зміг розбити їх ущент. Обидві колони просувалися в моші. Це невеличке містечко було кінцевою станцією на довгій залізниці, побудованої німцями з Тангі. Такою була логіка Великої Європейської війни, пристосована до африканської географії. Зухвалі плани завдати блискавичного удару в спину ворога поки що обернулися обтяжливим нерівним просуванням незнайомою місцевістю. Коли ж колонна вступила в буш, то швидкість її просування зменшилася. До того ж, вони опинилися в районі поширення мухи ЦЦ, а спеціально завезені сюди мули і коні були особливо чутливими до хвороби. Тварин буквально косило, жертво було не злічити. Кому спало на думку використовувати тут цих мулів і коней? У будь-якому разі не знавцеві цієї частини Африки. Весь день вони плентали повздохлих, тяглових та верхових тварин, що лежали біля краю протоптаної дороги. Після загибелі тварина буквально за 24 години перетворювалася на масу личинок мух, видовище угидне. Це, до речі, стосувалося і загиблих солдатів. Запах і справді неймовірний. Інша невтішна новина – наближається сезон дощива. Минулої ночі вже накрапало. У солдатів немає ані ковдр, ані наметів, Все упаковано десь у далекому обозі, так що Б'юкенену і іншим довелося поспати всього три години. Просто неба на голій землі замерзлими і промоклими. Витривалість дається значно важче, ніж хоробрість. Увесь день вони рухалися на південь, ліворуч від них біліла вершина Кіліманджаро. З настанням сутінків вони нарешті вибралися з буша і вийшли на відкриту місцевість. Тоді колона повернула на схід, до Великої гори. Десь у далині виднілася кінцева мета їх шляху – Моши. Назва містечка означала на Суахілі дим, натякаючи на хмарну завісу, що постійно оточує цю гору з заввишки 5895 метрів. На заході почулися звуки пострілів. Колона зупинилася. Авангард наткнувся на ворожих розвідників, але бій розпочати так і не довелося ті, як зазвичай безслідно зникли. Після короткого очікування колонна знову почала рухатися. Близько дев'ятої вечора вони отаборилися на березі річки Санджа. Далеко в темряві, між їхнім бівуаком і моши, видніються вогні. За сім днів вони прокрукували кілометрів сімдесят. Вночі чутно окремі постріли. Це у вартових здають нерви, решта все спокійно. Ковадло більш-менш на місці, але куди подівся молод? Наступного дня зрозуміло, що німецькі з'єднання вислизнули з пастки і зникли десь на півдні, причому на диво оперативно. Стронкими рядами і без втрат. Моши взяли. Німецька частина населення втекла. У місті залишилися лише африканці, греки і купці з гуа Операція завершилася провалом. У понеділок увесь день дощило. У вівторок також. Субота. 18 березня 1916 року. Софія Бочарська чує канонаду Еверт біля озера наруч. Усі вже наслухалися про російський наступ, що наближається. І саме в цьому полягає проблема. Адже якщо про плани відомо навіть кашоварам, то існує ймовірність того, що інформація досягла Вух німців також. Проте наступ неминучий. На Західному фронті, як усім відомо, точилися бої під Верденом, і російське командування обіцяло надати французам допомогу. Нема лиха без добра. У Софії та інших у польовому шпиталі є достатньо часу на підготовку. І коли Ревище ураганного вогню пронеслося в повітрі, вони саме завершили працювати в новому, більшому приміщенні шпиталю на 500 лікарняних ліжок. Якщо місця забракне, є де розташувати поранених на ношах. Якщо ж і ноші завершаться, то соломи вже, напевне, вистачить. Схоже, вони підготувалися серйозно. У маленькому засніженому містечку, де вони стояли, Усюди можна побачити намети. Сюди надходитимуть поранені, щойно почнеться наступ. І вони вже надходять. Спершу все добре. Софія була поміж тих, хто зустрічав санітарні машини біля порога, і допомагав вивантажувати поранених. Незабаром утворилася черга з санітарних машин, справа застопорилася. Щоб упоритися, вони закликали на допомогу перехожих. Але потім і весь шпиталь виявився переповнений. Поранені лежали на ліжках, на ношах, на соломі, скрізь. І знову вони намагаються відтворити картину того, що відбувається. уривків, новин, почутих розмов, переповідок у лікарняних палатах. Складається картина фантастичного хаосу. Артилерія, маючи вдосталь боєприпасів, стріляє на осліп або по своїх. Нездарна розвідка. Ніхто, напевно, не знає, де розташовані резервні частини німців. Відсутність координації. Війська виступають у різний час. Метушня. Більшість всіх наказів скасовують. Відсутність постачання. Задні лінії забиті кавалерією, що марно чекала прориву. Ми вважали, що снаряди проб'ють трутову огорожу, розповідав один поранений. Але почався наступ, і снаряди полетіли в нас. Бочарська працювала весь день і всю ніч. Звичний сценарій наступу і контрнаступу повторюються з дня на день. Вони завдавали ударів і відбивали їх, били по людських нервах, надіях, по людських тілах, немов били в гонг. Бочарська отримала листа від свого козена Володимира, лейтенанта. Але минуло ще кілька днів, перш ніж вона знайшла час і сили дістати його з кишені Фартуха і прочитати. Вона розгорнула листа. «Люба Софія, це не наступ, це бійня. Ти вже знаєш, що він провалився?» Не можна звинувачувати в цьому солдатів. Вони трималися чудово. Не можна звинувачувати і фронтових офіцерів. Уся провина на ставці головнокомандувача. Правду кажучи, після цього наступу я втратив бажання рухатися далі. Я бачив осіб, які ризикують тисячами людських життів, сподіваючись отримати собі медалі. Сьогодні немає жодної змоги прорвати оборону німців. Можливо, це буде в майбутньому, коли в Ставці відбудуться зміни. Досить про це. Я зараз перебуваю в резерві днями, безперервно валяюся на траві, гріючись на сонечку і слухаючи спів Жайворонків. Того самого дня Паоло Монеллі занотовує у своєму щоденнику. Раптово якась чортівня в повітрі, і ось дві бомби вибухають за п'ять метрів від тебе, і ти ще не зрозумів, поранений ти чи ні. Після оглушеного стану, що триває вічність, раптом чуєш звідкись здалеку голос свого товариша, який притиснувся поруч до землі. Манелі, тебе не поранено?» «Зараз погляну». Але потім ти розумієш, що це уманливе відчуття, ніби… Все звучить здалеку. Військовий лікар люто ж бурляє кухонні тарілки слідом за докучливим літаком. Вівторок, 28 березня 1916 року. Крестен Андерсен зустрічає в Монтіньї весну і невдоволення – Начебто настала весна, зазеленіли буки й чагарники, розпустилися бруньки на яблунях, у лісі розквітли анемони та інші первоцвіти, але все ще холодно, дме пронизливий вітер, у на поганий настрій я стомився, мені все набридло, важко не занепасти духом. І це, незважаючи на те, що він щойно побував удома. В десятиденний відпустці, а, можливо, саме через це? Перша його відпустка з початку війни. Ледве він повернувся, як довелося знову лягти в госпіталь. Цього разу з серйозною інфекцією в горлі та високою температурою. Він поки ще не брав участі у важких боях. В одному листі до родича він майже перепрошує за це, перепрошує, що йому нема про що писати. Тим часом він послав додому сувеніри здебільшого осколки снарядів. Його доконують не повсякденні жахи військових буднів, а страшна огида. Його служба полягала здебільшого у зміцненні позиції і копанні землі ночами. Пішов двадцятий місяць відтоді, як він надів форму. Він потихеньку почав зневірюватися у швидкому укладенні миру. Тепер він з гіркотою згадував, як рівно рік тому вважав, що війна незабаром завершиться. Крах колишніх надій, звичайно ж, частково пояснював його пригнічений стан. Він був далеко не самотній у своїй зневірі цією війною, якою кінця не видно, яка вимагала дедалі більших витрат. У всіх країнах, які брали участь у війні, була інфляція, бракувало продовольства, а найбільш важко постраждали поряд з Росією, Німеччина та Австро-Угорщина. У цьому зіграла свою зловісну роль не лише морська блокада союзників. Постачання було порушене ще й через адміністративну халатність, брак транспорту, через те, що забагато селян і фермерів було призвано до армії. А ті, хто залишилися, часто спокушалися продавати свою продукцію на чорному ринку. Там ціни в десятки разів вище. Було підраховано, зокрема, що близько половини всіх яєць і запасів свинини йшли просто на чорний ринок. Якщо додати до цього стрімке зростання цін на звичайнісінькі товари, то результатом буде катастрофа для більшості родин, особливо в містах. Усі негативні показники поповзли вгору. Хвороби, недоїдання, дитяча смертність, незадоволення – Молодіжна злочинність. І все це в геометричній прогресії. Андерсен зустрів інших солдатів, які повернулися з відпусток, і почув від них дивовижні історії. Один розповідав про нібито повстання в Бремені, де натовпи жінок били вітрини і штурмували магазини. Мортенсен з Скібелунда зустрів когось із Гамбурга, той повернувся з відпустки чотирма днями раніше, тому що його дружині нічим було його годувати. До того ж, дехто з невдоволених з незрозумілої причини гнівався на Андресена. Один назвав його «Ура-патріотом». Сьогодні один солдат із Гамбурга, з «Ворварц» War в руках, центральним друкованим органом соціал демократів Почав випитувати його, якої позиції у війні дотримують депутати парламенту з Південного Шлезвіга. Тут багато людей з незалежними поглядами. Навіть на фронті почали відчувати брак продовольства. Украй рідко можна було намазати маслом грубий солдатський хліб. Масло замінили на якийсь позбавлений смаку джем, про який солдати виспівували сатиричні куплети. Солдатський гумор не забув скласти рядки, де цей джем називали кремом Гінденбурга або пам'ятним маслом кайзера Вільгельма. На фронті все спокійно. Відтоді, як я повернувся, минув тиждень, і я жодного разу не чув гарматних пострілів. Усі сили стягнуто до Вердена. Знову говорять про те, що форт захоплено. Але взагалі чутки ширяться різні. Що з Румунією? Мені здається, що все спокійно, але можливо. Це затища перед бурею.